Välkommen till ännu ett program av toner och tankar. Roligt att du vill lyssna. Vi hörde Bengt Johansson sjunga Vi vill säga tack. Och ett av de största temana i det här programmet det är det här med tacksamhet eller med ett gammalt ord erkänsla. Välkomna kära lyssnare i Norrköpingsområdet, i Linköpingsområdet och ni som lyssnar på det här via min hemsida på www.ingvarhornberg.se Poddradio har ju blivit ganska populärt, alltså radio via internet och då kan man alltså lyssna när man själv vill och Bola fram och tillbaka lite grann som man själv tycker. Bekvämt och bra. När min fru och jag var på semester i på Kanarieöarna för ett tag sedan på Gran Canaria där vi allra mest tycker om att vara så träffade vi en av arbetarna i turistkyrkan Göran Klemets läkare och pastor, teolog och duktig musiker, organist. Här sjunger han sin egen sång Tack för var människa. Herre, tack för var människa Hjälp mig att säga rätt ord i mig tid. kanske är inre frid. Hjälp mig att säga rätt Tjerta så att jag ser vägen du vill jag ska gå att bland människor din kärle Och du ska föra en av mina sånger, en av de tidigaste jag skrev faktiskt, som dikt först och sen tonsatte några år senare. Du ger mig allt, kär. Det här är en inspelning från en gudstjänst i Tingsta kyrka för något år sedan. Jeez.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 Nu ska vi höra på ett instrumentalt stycke som heter Tacksam. Jag letar ibland fram eh, i mitt skivarkiv på datorn eh, via helt enkelt texten och söker mig till sångtexter som passar lite grann till programmets innehåll. Och därför så hör jag ofta nya saker som jag knappast har hört förut men som jag hittar i mitt rikhaltiga skivförråd. Och här kommer alltså instrumentalmusik, tacksam. Du får själv hitta på orden. Under de senaste månaderna och ett par tag framöver så kommer jag att i varje program läsa en bit ur min nya bok Odslöjd med dikter och sånger. Eh, 134 olika stycken, massor med prosastycken och massor med dikter och texter i mera eh, diktform. Och... Eh, i slutet på den här veckan där det här programmet går i eh, radion i Linköping och Norrköping så har jag mitt releaseparty för den här eh, boken. och Det är i Pingstkyrkan, eh, Dottinggatan 1, i loungen. Det är alltså alldeles när man kommer in i Pingstkyrkans ingång. Också ingången till restaurang Renströmmen där många... Eh, Kommer att äter eller är på konferens. Och så går man direkt till höger och där finns det en trevlig matsal eller gemenskapssal som kallas för loungen. Och där har vi ett musik- och bokcafé där jag kommer att läsa ur boken. Och det blir musik och sång av mig och två våra vänner. Håkan Jönssel, duktig vurenist. Och Jan-Peter Lindskog, duktig bassist och blåsare med klarinett den här gången. Så om det passar, klockan 15 och ett par timmar framåt så finns det fika att köpa och möjlighet att lyssna till när jag läser ur den här boken. Och kanske skaffa min nya bok. Det vore trevligt att träffa dig där. Innan vi lyssnar på det här programmets läsavsnitt så vill jag gärna spela för dig min senaste sång. Jag har skrivit mycket sånger och de kommer till lite olika. Den här gången var det som det ganska ofta är att jag fastnar för någon liten ordvändning när jag läser någonting eller hör någonting och så blir det till en dikt och det blir till melodi. Och här läste jag i min andakt för ett litet tag sedan, bara någon vecka eller så sen om vad Jesus sa om Johannes döparen, att han var den största av kvinna född. Och så säger han i samma tag men den minste i Guds rike är ändå större än honom. Och detta är ju svindlande att den minste i Guds rike som tar emot frälsningen är större till och med än den profeten Johannes. Och här får du höra den här texten och musiken i en enkel hemmainspelning. Och efter det så lyssnar vi på läsningen ur ordslöjd. <skratt>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 Ett litet äkta kron av tro Ge någon livets bröd En utsträckt hand i Jesu namn Ge helande och kraft På Herrens väg finns mod och kraft Mer än vi någonsin haft Den minsta i Guds rike Är större än Johannes Den minsta i Guds rike kan få sin i natt dag, Den minste i Guds rike är redskap för Guds under Den minste i Guds rike det är ju du och jag Ett litet ord en tafatt gest, kan trösta den i sorg En enkel förbund blir för någon både sköld och borg en kramen varmlig kan förlösa någon frusen färg. En enkel vardagsko, får en annan människa att må väl? Den minste i Guds rike är svårare än Johannes. Den minste i Guds rike kan på sin natt vid dag, den minste i Guds rike. En redskap för Guds under Den minsta i Guds rike, det är ju du och jag Mångmila vandringen det stora många små, små steg Och hjälte då den görs av den Som tror sig vara fik Att vara liten det är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 den minste i rike, det är ju du Läsning åtta ur boken Ordslöjd av Ingvar Holmberg, utgiven på Books on Demands förlag. Läsning ur bokens fyra avsnitt Saltare texter till Gud och om Gud, spaltare, prosastycken av olika slag och någon dikt och någon bön. Ifrån Saltaren Inför Herren fröjda jag mig. Inför Herren fröjda jag mig. Inför Herren fröjda jag mig.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 Tack du mitt rika liv För kamp och tidsfördriv För mödans dag För sång och dans i ljusa nätter Tack för ett dukat bord För varma vänners ort, Och tack för kryddorna Som färg på livet sätter Tack för ett dykat bort, för varma vänners ort Och tack för kryddorna som färg på livet sätter Tack för en solig dag, för söndan vinden svag Och tack för mörka moln, för hagel och för dun när bördan växtre det och själen grät och be jag tacken då för dessa intensiva stunder när bördan växtre det och själen grät och be jag tacken då för dessa i de sista Tack för en solnedgång när dämpad blir min song när glöden faller och när rosen börjar blekna när trots och övermod. Har slocknat i mitt blod Och det som hårt och bittert var Har börjat vekna När trots och övermod Har slocknat i mitt blod Och det som hårt och bittert var Har börjat vekna Ja Tack ty rika liv en en stund mig giv Av ava drömmar av sjöra i det tack liv för vad du gav för allt jag här har ett skene ljus det var om mjuka övertoner, tack liv för vad du gav, för vad jag härled av, ett stjärnejus det var, om mjuka övertoner. Efter läsningen ur ordslöjd så hörde vi Nils F. Nygren sjunga Tack, rika liv. Jag vill spela en sång som Mikael Wie sjunger, har spelat in och gjort skrivet själv. Det här är ditt land. Det är en lyrisk och fin sång. Om vårt underbara land, Sverige. Som vi ska vara tacksamma för. Lyssna och njut. Det här är ditt land. Det här är mitt land. Från Åles Stena. Till norra Lappland. Från Bohus Klippo. Gotlands raukar landet det tillhör dig och mig med mörka skogar och röda stugor med vita björkar och höga furor med fält och krön och varv och gruvor landet det tillhör dig och mig. Med skär och kopa och djupa fjärdar med ljusa hagar och svarta kärna, med sina blöden de i fjäder. Landet det tillhör dig och mig.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 när skogen rådnade, det var om hösten Och hovet glittrade i morgonluften I landet som tillhör dig och mig Jag stod på toppen av Kebnekeise Jag såg på solen som aldrig funkar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 Landet till tillhör dig och mig Jag stod där hemma När dimman lätta. Jag stod bland rapsfält Och klara bäckar Där boken grönskar Och storken häckar I landet som tillhör dig och mig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 till norra Lappland, från Bohusklippor till Gotlandskraukar, landet tillhör dig och mig. Jag att landet det tillhör dig och mig. så läser jag för dig några ord av tacksamhet till Gud för landet. Här handlar det om eh, någon i Bibeln som tackar Gud för hans godhet eh, över landet och folket. Och eh, det här passar bra även för vårt fina land Sverige. Från psalm 65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 Dina spår dryper av rikedom, vildmarkens beten dryper, höjderna klär sig i glädje, ängarna fylls av jordar och dalarna täcks med säd, man ropar av glädje och sjunger. Låt oss tacka och be, och när jag ber kan du tänka på allt du kan tacka för, Människor du skulle visa erkänsla till och tacksamhet till. Tack Herre för livet. Tack för vårt underbara land. Tack för all trygghet och allt gott vi äger i Sverige. Tack Herre för din kärlek mot oss. Och jag tackar dig för allt, alla underbara människor i mitt liv. Alla som gör livet bra för mig. Tack för min familj och mina vänner. Tack för min kyrka. Tack för mina pastorer. Tack Herre för allt du ger. Amen. Dan Jakob Petrus, en härlig sångare och musiker. Barnbarn till pastor Levi Petrus som var med och grundade Pingströrelsen i början av 1900-talet i Sverige. Här sjunger han, Levi Petrus, sång. Alltså, dottersonen Dan Jakob. Svenska folk, du borde tacka. Den här sången skulle man gott kunna ha som en nationalsång i Sverige, tycker jag. Svenska folk, du borde tacka Gud. För landet han dig gav detta land. Som såg oss födas där en gång vi får vår grav Där föräldra hemmet trygga givit oss en barndom skön Där en älskad läder, oss lärde bygga frisk var Man från Bergen a soul in me. Och så Nils F. Nygren En fundersam Och infinulig sång Om barn eller barnbarn Hör du till dem Som har svårt För att tro Men ännu svårare Att låta bli du kallas barn, barn till Gud av en del Men det kan hända att man tagit fel Har Gud något annat än barn? Starka och svaga barn Barn som är vilsegångna Barn som är en hittat hem Då du till dem som har svårt för att gå Men ännu svårare att sitta still Du kanske jollrar och kryper som de små Och är på tvären när inte du vill Har Gud något annat än barn Starka och svaga barn Barn som är vilsegångna Barn som är än hittat hem Hör du till dem som väl beder i smyg Men inte skryter om visshet och tro En smula stöd ibland Men mest blyg Kanske Guds barnbarn kan hända Guds barn har Gud något annat än barn? Starka och svaga barn, barn som är vilsegångna, barn som är en hittat här. Här sjunger Kristina Imsen, Jesus, tacksam jag är. Vi avslutar programmet med Göingeflickorna Vacker stämsång Gammal inspelning Nu är jag nöjd och glad Tack för att du har lyssnat den här veckan också Välkommen igen om en vecka Här kommer Göingeflickorna Nu är jag nöjd och glad nu jag andas ut Nu bor jag hos min fader Min trädavstid är slut Sen han mig lärde känna Sitt eviga förbund I ordet en klippfasta grund Jag fordom gick och tänkte På bättre än god och tro Men det är hjärtat Nu tänker jag på Jesus, hur han älskar mig Av kärlek han offrade sig Så har min Jesus älskat och så han älskar en Och som han är tillfrälsat så gör han om igen Hans blod med nu urvenar från varje synda Att mig fördömer och köttet gör besvär Den trösten jag ej glömmer Att Gud och större är Att nåden väger mer en en min och Och var det landet för det Nu Jesus hos mig blir med nåd så rik och fri Hans nådmest med det som giver, jag lever helt där i. Och nu jag slipper sörja, till härten föder allt. Åt honom min sak jag befant. Nu satan fritt må och, och världen hjälpa till. Jag ska för det mig fasa det som Herren vill. Guds ord behåller segern och alla siglar med som står ut i frälsarens fler Så glad jag hemma tillar i Jesu dyra namn och snart jag salig vilar i fridens äldra hamn men under pilgrimsvärlden så här på barnavis jag sjöng please your full.